Biografii, memorii Neranțula DE PANAITI STRATI DRAMATIZARE RADIOFONICĂ DE CAMELIA STĂNESCU Aveam vreo 16 ani, când tata cumpără o căsuță pe uliță veche din Brăila. Ne mutarăm numai decât. Știam că nu vom sta mult acolo. Tata, ca de obicei, nu cumpăra decât case de răpănat, pe care le metisea și le vindea din nou primul amator. Asta era meseria. Destul de bănoasă. Mama își sprijinea bărbatul în nesfârșitele sale până de afaceri, în timp ce o slujnică se ocupa de gospodărie.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 nici sălbatic, dar mă temeam de pietrele azvârlite de alți strângari. Așa că, vrând nevrând, după schimbarea locuinței, renunțai în timp la plăcerea de a hoinări prin noua mahala ca să-i cunosc oamenii și obiceiurile. În schimb, o preocupare neașteptată mi se oferi de la sine. Pei să-l băteci de tot. De ce nu-ți mai înalți smile tale cele frumoase? Mi ar strica imediat puștii de pe uliță. n mamă? Umblă cu buzunarele dolora de pietre. Mai rău e că de dimineață până seara proiectilele astea ale lor zboară în toate părțile. Banii meresc și prin curțile oamenilor. Auz, să-ți fie teamă să ieși pe uliță. Știu eu pe cineva care nu se teme de pietrele de RBD. cine? Când deci că Ana din curtea vecină Ai văzut-o și tu, așa băieți? băite? Da, mamă E, e grozavă Ce mers are. Mm. Se mișcă ușor ca un pește în apa râului Pe semne pentru că are de-a face cu apa Cât e ca de lungă Aleargă împovărată de găleți Între pompa mahalale și casele oamenilor Le duce apă pe o pară rândul Cu condiția să fie pline ochi gălețile Eu mă duc Mă duc să-mi văd de trecut Hei! Hei tu de acolo! Cu mine vorbești? Eu. mine! Ia spune. De ce te joci mai încurte? De ce Marco? Știi că mă cheamă Marco? Am auzit să mama ta strigându-te! Dar pe tine cum te cheamă? Sacagița! Sacagița? Sacagița! Dar să zic că te împaci cu porecla asta! Și ce Fiecare e ce e! Mm? Pentru mine, Marco, eu sunt o sacagiță? Pentru mine? Om, pentru mine Nu! Nu! Să bat leu pe stradă! Leu! Leu! Căinele, căinele! Leu! Vino în poate! Leu! Marco! Marco, ajută-te-l prin! Vini! Leu! Vine o Marco! Leu! Sper nebunui! Iar-te-le! Iar-te-le! Măuă, Leu! El a venit! El a venit băiatul! Repede să-l ducem în casă! El! El a dat buza! Eu nu am nicio bine cu coane! Marco! ai vine Marco! Marco! Ce-ai bățit? a reșinat. A dat căsura Nu e vina mea, Cocoană. A pus să scape câinele. Așa ceva nu am văzut. S-a repezit! să ne a chiar de sub picioarele cailor! Ce era să fac? Cum îl lasă locuiesc, Cocoană? Cum îi lasă locuiesc? Nu mai sta ca de vină. Parcă o pădurlâncă a scoasă din la Marco să-i salveze potaia. Acum s-a ascuns în curte cu javră cu toată. Lasă pe nu face face s mă a, dă niște să-i să fricăm cu parcă deschis O să O să treacă, mamă, o să treacă. Vii în casă? Vin și eu, mai încolo. N-am nimic, n-am nimic. Mai mult sperietura. Bine, te las. Vezi, ajunge ușor tica asta pentru azi. <laughs> o să stau cu minte. Marco? Ei, Marco. Da, Sacajitsu. Vai de mine, dar ce palidă ești. M-am speriat. Fi liniștită, n-am nimic. Marco, te-am așteptat pentru că vreau să zăresc ție câinile pe care le-ai salvat. Mie? Da. O să iubești pe ele așa? Mă mult. ce ești să faci pentru cel pe care îl iubești? Totul. Da, da, mi-ai dovedit-o. Sunt o proastă, iartă-mă. Ah. Acum treci tu prin spărtura gardului Da, pentru ca să te salut Și să-ți mulțumesc Așa, că da, la revedere Am văzut eu bine sau nu s-a părut? Sacagița te-a sărutat pe praj, așa e? Da, mamă Primele sărutări adevărate Din viața mea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 tu ești gelos? Gelos? Da. De ce mă întreb? Și ce-i spaim asta din vocea ta? Pentru că eu te iubesc pe tine și încă pe cineva. Cum? Marco te-a tulburat ce ți-am spus? Uite, te-ai văcut alcavarul. Nu, n am nimic, numai că... Spune. Ascultându-ți mărturisirea, pentru o clipă patul parcă s-a învârtit cu mine. Mintea mi s-a tulburat ah, De ce ești gelos? Nu, nu, nu, nu, nu a Am fost da. pentru o clipă Dar acum mi-a trecut Sigur? Sigur Da, Marco Voi iubesc pe amândoi Ca pe unul singur Așa cum, așa cum iubesc pe leu Iată tot ce iubesc Să nu te superi Asta e, să nu te superi Cine e acel... cineva? O să-l vezi Când o merge să sărim șanțul De la Nerantula Fundotii La cine? a Fundotii? Da. Ce înseamnă asta?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 Portocal stufos Ești refrenul unui cântec Îl știi și tu așa, dar. Cine mai știe? Oh. spune bine, spune-mi ce cu șanțul pe care îl sai? Unde se află? Pe care calimerească Acolo muncitorii au desfundat toată strada De la un capăt la altul ca să pună conducte Și să aducă apa în case Auzi, te duci la perete Întorce o drăcovenie care se cheamă robinet Și apa curge singură Tare mi-ar place să văd și eu Tu crezi? Apa din Dunăre urcându-se singură până în odaia ta E mare năstrăvănie Nu știu mai mult decât tine dacă apa din Dunăre se urcă sau nu singură în bucătărie. Eu nu dau crezare poveștile cu robinetul pironit în perete Pe care îl întors și țâșnește un da, șuvoi țâșnești? de apă Fără sfârșit, atât de fără sfârșit Că toată Dunărea s-ar putea scurge în odaie Da? da ce știi tu? Eu știu și cred că neranțula mea iubește un grec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 Nu te mai întorci aici. Nu, nu pot, nu pot. O să plătești tu scump, o dată și o dacă nu te oprești la timp. Ai să vezi. Euzi. Lasă-mă, Marco, lasă-mă. Veranțu, de ce tremuri? Nu, Unde vrei să fugi? Unde vrei să fugi? Potolește-te, nu să peste șanț, o să cazi. Nu, nici când, nici ghin să ferme căț, nu pricepți? Și betin o să te fermeți, să fii. Veranțu, unde te duci? Poftim, iar a dispărut. S-a dus ca o nuluc înspre cânte. -a la față. Nu mi-ai spus că o să mă întâmpin în strada Calimerească o ceată de băieți wow. Wow. Wow. Epaminonda Epaminonda da. Nu degeaba se spune pe la noi că orice grec e capitan Bună seara, Marco Fii asta? asta. E Epaminonda sunt eu Îmi pare bine Meranțul spune că ești de treabă Și eu și ea suntem la fel O să vedem unde o să ajungem cu o fată Cum se cade iubită de doi băieți la fel și pe care și ea iubește. De da. ce te a ales, capitanul ce te. <laughs> Chiar, palicarii! De ce m-ați ales? Păi, eu știu mult ce de lumea. Păi, eu știu mult ce vede El ne-a învățat să le facem. Păi, okay. înțeleg, înțeleg. De asta le legănați așa în mâini, așa de felul. Păi, dați-mi un zgrozat, nu se-ți păi, place! de mâini. O să-ți faci tu unul. E un pepene mare. Îl, îl găurești gândea. de miez, așa, îl găurești cu cresta totul. Păi, după, de... după aia e simplu. Păi, o mână aprinsă pe fundul pepeneului și făina gata. Ușor, nu? Te ajut e să-ți faci unul. Uh, Marco, putem să te învățăm și alte lucruri frumoase. Să cânți și să dansezi ca noi. Știi ghecește? Sigur că știu. A! Bine. Ranțula, Da. Vino mai aproape. Da. Să ne luăm de braț toți trei. Hai, hai să ne luăm. Așa. Așa. Acum. Hai, paricari. Haide. 1 Unu! 2 3 3 și. și, și. Faithful worry back from you We're to the and don't oh, do Deasupra șanțului <trui> Hei, unde te duci? Iar a dispărut Ai să o vezi Ai să o vezi curând Se mai întoarce? Nu Nu se mai întoarce în seara asta Noapte bună, Marco Noapte bună Noapte bună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 Terumari pe fundiș, nelațul a fundat-i, nelațul a fundat-i, nelațul a fundat-i. Matoș doia lop, matoș dopele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 Micuța fecioară bună, cu trupul învârtoșat de muncă nevoioasă, prietena de neînțeles, rouă vieții mele, Care mă întâmpinai în fiecare dimineață cu gălețile tale pline de argint, viu. La tine mă gândesc când rostesc cel mai dulce cuvânt din lume, Copilărie. Este ne Marco. Tu ai curaj să străbați în not Dunărea? Ce întrebări? Care băia din Brăila? oricât de fricos ar fi el, n-a fost dispitiți să treacă Dunărea în not, de la Categați la ghecet? Da. Asta zic și o ispravă nemaipomenită. Nu-i deloc ușor să atingi cu piciorul în amol de pe malul celălalt și să zvâcnești în data înapoi. Spune tu, tu cum în not mai bine câinește? Și câinește și ca broasca, mai știu, pluta, vânicește, călcând apa. Spune, ai traversat de multe ori Dunărea? Nu, niciodată. Dar să că a venit timpul să o fac.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 Marco, vreau să spun că unul dintre noi doi E de prisos lângă Nearanțula Epaminu. Nu vrei să dăm Dunării dreptul de a alege? Ba da, Epaminu Vin îndată Dar mai întâi să o sărut pe nearanțulă. Da. Așa, ca oamenii mari ah! Gata Acum sunt pregătit sufletește să te urmez. Dansați! Da. Moartea mi-a arătat de foarte aproape chipul în jurul în picioare, plum în brațe. Inima m-a din ce în ce mai puternic. Urechile băgneau și malul categațului care se departa într-una. Hai, ah, Epaminonda, tu o să te însor cu neranțula mea." Eram convins. Bolta cerească se învârtea, se clătina, dumele apărea că urcă spre cer, iar eu simțeam arsura de neuitat a sărutului neranțului pe care mă lăsase să i iau din toată inima. În modi vacantului. Marco? Da. Ce cu tine? Nu mai Am și E bine să Trebuie. Așa. Pe de Marco! Marco, ce faci? Nu mai să Nu mai pot! Hei! Marca, Ajută-mă! Mă pierd! Marcu, dacă asculti, -am, am prevăzut tot. Acum, pe să te cu costul, am venit și cu un crat. Da, repede, coace! Repede! Așa stai pe ea. Vedeți cum te am pins în sus? Ah. E mai bine, nu-i așa? Totul este să nu te sperii. Așa, nu a te liniști. ți a liniști? Da, mie. Nu mai ușor, așa. Gata, da, treci cu pericolul! cu Când ajungi la masa spartă, de gica în apă, ca să nu afli, dar am înțeles că ah. am vrea să desfă. Am ajuns! Nu ne un era un slam, prima săptămână de septembrie. Dacă ai ști cu cât te-ai răbdare, m-aș te ai răbdare de ce? E săptămâna murelor târzii. Le găsești departe spre Corotișca în bălțile Deltei. Și cum ajungem noi până în bălțile Deltei? Cu Epaminonta. Nici gând. Ascultă-mă, Marco. Să nu fii rău cu Epaminonta. Nu vrei să înțelegi odată că nu cap două să din aceași teacă. Lasă teaca și urmărește-mă ce-ți spun. Epaminonta e rost de remușcare că a vrut să te omoare mișelește. Și acum vrea să mă omoare voinicește, ca și când asta ne-ar ține de cal. Nu, nu are niciun gând rău. Vrea să ne aducă la corotiș, ca să mâncăm murele vulbii ale lupului și ale năcțului. Știi, niște mure mari și negre, ca ochii mei. Și toate cu praf de brumă. Și dulci, dulci, de ca să ăsta pe care ți-l dau eu acum. Cumva ti-a nu, doar bătăile inimii mi s-au oprit pentru o clipă. Să nu spui Am o poftă nebună să mănânc din murele animalelor sălbatice. Și tu știi că o poftă să face foarte mult rău. Pentru că... Pentru că este mult mai tare decât noi. Așa voi, dacă ești bun, vengă îngătâi lui Epaminon, să ne dovedească la rândul lui că e și el în stare de ceva. Se simte un și vrea, vrea, vrea să ne arate ce bun capitan de corabie este. Ce zici? Mm, să mă mai gândesc. Vom merge toate ceata cu barca lor cu pânze. El va fi capitanul și le va uni pe toți. Înțeles, mai? Și nu o să fie ceva, așa? mai bine prin principiu ce ta carte credem pământurile de dincolo de sufăriri sunt pierdute pe cefei pe una harnică oare. Ah! Ha! Ah! Ha! Cine De prezența noastră aici. Uh -huh. Uite, Pepeanar a ieșit din casă și vine spre noi. Ah. că, că nu Ne Nevastă, vino de grabă să-i vezi pe și care s-au și prin pustietatea asta noastră Ați venit după mure, așa -i? Da, da, da, sunt după la mure a... Nici ne-a trecut prin cap că o să găsim aici și pe uriași Cum n-am mai văzut alții A bă, asta e singura noastră mulțumire În rest, ne-am sălbăticit aici ca și pământul care ne hrănește Vă aduc niște pepeni să vezi cât sunt de gustos Nu, nu, nu, nu, ne-am îndovat cu mure Mulțumim foarte mult, da? Atunci, mâna, frumos.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 îi se rupe inima. Din ne am eu tăi tu? Lăsați-mă în pace. Nu cunosc niciun tată. Lăsați-mă în pace. Vra Lăsați-mă în pace. Lăsați Ce barcătoare, tu areți <laughs> eu? Dar nu mă Eu? Da, nu m-am urferit deloc. Numai că teamă mie că trebuie să mă învăț eu cum se mănâncă murele. Wow. Da, uite, așa se desprind murele ușor de pe creangă. Apoi neranțul alea se rută una câte una și le bagă în gură pe rând, la amândoi plăcește. Hmm? Sunt gustoase, Marco. Mm -hmm. Neranțul, la do Neranțul la bun îți plac murele mele, panoul. Morele tale? Cărbuna prins, asta sunt. Neranțul da. la iar doti. Cărbuna prins. Și sunt plat. De ce nu e drept ce am făcut? Foarte drept, neranțimul. Atât de drept. Că doare al dracu. Da, mă te-ai supărat, te-am dat murir, și Marcos spune așa. Dar ce militar e el? El te-a adus aici, el. Al meu, Evasul. Al meu. s atunci? Și atunci vasul tău, o vechitură care a apă peste tot, ăsta-i vasul tău. Vechitură cum e, v-a adus pe tot aici. Da, cu băieții tăi, Dacă nu era uișa în drama asta, s-ar fi umplut de apă. Ce, băieții mei? Vrei să spui statul major al amiralității? Da, chiar așa, chiar așa, prin găurile pantalonilor lor, vezi toată averea amiralității. asta e observatul tu la ei. Asta, nu priceperea cu care au știut cârmii când era să ne ciocnim de șlepuri. Poate vrei să spui că șlepurile erau să-ți facă zob barcazul. Nu, singurul pericol adevărat ai fost tu. Eu. Doar tu da. era să fărâm vasul. Mm -hmm. Tu, cu săriturile tale nesebuite, da. de la pupă la pro la pupa. la pupă. Hop, hop. Da, tot e și că Janica ta cu ia apă peste tot. Sau poate devine o dună. Lasă-l, Năranțula, lasă, lasă nu-l mai înțepa atâta. Epaminonda s-a purtat ca un vitez. Hai, fi pe pace, Marco. Nu te sperie el de împunsăturile mele. Îl apă răcutărie platoșa lui de lup de mare mi e i așa Epaminonda? Nu-i e dragul tău Cu șanramaua asta Și e și biruitor din orice bătălie navală. Da, da, da, și tocmai la aceea mirale Epaminonda Am să te răsbrătesc pe loc te... ah. Și acum te-ai tăruși pe Marco? Nu vrei să-ți oh. cu Epaminonda când îl pe Marco Și cu Marco când îl mânghi pe Epaminonda nu, nu, nu, nu vrei să-ți fârșești nu, nu, nu, n-am de gând, n-am de gând ah, Aman, Marco Aman, more, Marco Asta e curate, curat. Ce nu mai poate dura! De ce ne ranțură? De ce ne invinezi așa? De ce ne împărți pe amândoi? Aman, Marco, aman. Eu unul-mi dau sufletul. Bine ar fi ca o fortuna, Să ne scufunde. Înainte de apus o sol. Nu uitați să vă de iarnă? O e trist. Ca și inima mea. Te-mi veselești, acuși. Așa că, că în iarna stau să mâncăm dovleci copți în soba mea. Ce? ce mă cu tine? Nu ești de acord, Leu? Sau poate nu-ți place iarna? Deci mie nu-mi place iarna. Gălețile tale nu mai sunt pline cu argint. Argint viu în gălețile mele? Cum bine asta? Da, argint viu. N-ai băgat de sal. Iar nu au nici urmă de soare care se tremură în apa din gălețile tale. Așa e cum spui tu. În schimb, vedeți ce frumos auriește soarele palid ochiul reverestelor din ulița galimerească? Ia uitați te Ia uitați-vă șanțul altădată întunecos ca un mormânt. Ia acum a de razele aurite ale murguri. Panma, acum mai foarte pline știu să-l sar Da, e periculos Pot să mor dacă nimerești în șanță Mie nu-i frică Leu? Leu! Daranțuma. Hai să te arătăm fricoși L-au la doi Cum să ar șanță dată cu mine Hai, Daranțuma. Leu! Hai, Leu! stai! înapoi, hai! <laughs> <Inapoi>, hai. Ho! <laughs> Ați văzut? Ați văzut? Bravo, Leu! Bravo! Tu ești mai curajos, nu ca ei Ne-nțul la Un Înțăru pentru Marco! Eva Minonda? Da, stai! Eva Minonda! Eva Minonda! Eva Minonda! Eva Minonda! Eva Minonda! Eva Minonda! Eva Minonda! meu. Minonda! un pumnal pentru mine. Eva un Eva pentru Eva Minonda! Eva Minonda! Eva Minonda! Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc Era sfârșitul unei suferințe și începutul altea, mai grozavă, care a durat ani în șir.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 Aman, neranții Unde ești, neranțula mea? A noastră Era fericirea mândorura A ta și a mea. Neranțula noastră Am uitat toate rănchiunele de altă dată ai uitat și tu Și eu l am uitat de pe mine Fiindcă acum, vezi tu, nu mai vrem nimic E adevărat, odinioară am dorit lucruri care te tulbură, te zăpăcesc Și te fac să urăști Dar astăzi, ba chiar de multe vreme De când ne-a răpit inimile și-a dispărut No dorim decât pe prietena cu chip duplecat și nevinevăție răutăcioasă. Oare o să mai regăsim vreodată? Nu știu. Dacă o să regăsim, ne vom arunca la picioarele ei să să-i spunem prietena. Prietena, ne-am împăcat. Dă-ne șorțul tău ca să ne lipim de el noștri potoliți în frăție. Da. Fiindcă ne-am împăcat, prietena. Nimeni, nimeni niciodată nu poate înlocui pe neranțura noastră. Asta <gânt> ne mai lipsa. Să ne ia la ochi câinii. Ați te că vine unul după noi. <gânt> Ești nebun cum o să fie lău, jabra mare și puternică. El... Yeah. Te ai mirosit. Nu vezi? Parcă s-ar bucura. Aman, Marco! Crezi că el? Atunci cum? La cine? Unde? Lău, lău vine la mine. Lău, nu mă recunoști? Nu cred A totuși ne-a cunoscut, Marco. Mângă el, mângă el, așa, așa. Ce-i cu tine, mă, băiatule? Lăuțule, hai mă. Hai mă, poate ne duci la casa asta până ne El e! El e! Leu, hai, Leu, du-te acasă! Du-te acasă! Marco! Ah. pe e Repede după el. Hai. Uite, asta, e, asta e casa unde a intrat Leu. Frumoasă casa. Pe mâna întâi. Cea mai frumoasă din tot șanțul. Are o înfățișare serioasă. Ciubuce la fațadă, storurile trasă. Serioasă, zici?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 Portocale, și la Portocale Portugale și la Marco, ne rocire miserie, Marco! Portocale, și la mâi! Ce facem, Marco? Pe zermul pe prundiș, ne rauzul la fundotti o fecioară-și fătea Fustar, neranțul la fundotii Pețăcul mărit, peță-n viș Neranțul la fundotii O fecioară-și fătea Fustar, neranțul la fundotii Voi sunteți? Aman, Marco! Aman! Se lucați! Ține-te de mine! E trepede! N-am cum Marco! Marco! Ai văzut-o! N-am avut putere să mă uit. E... Oh, Marco. Nu credeam că inima omenească poate îndura atâta grozevie. Oh. Mai bine, moartea! Hai! Astea. Nu, nu, nu-mi place felul cum mă priviți. Ce s-a întâmplat? Mă bucur mult că vă revăd. Nu credeam să mai vină clipa asta. Marcon... Epaminonda... Hei, cafeții? Trei cafele cu caimac și zece legale! La de în cameră? La mine, în cameră. Și asta nu o spune nimeni, a înțeles? Am niciodată, e frumoasa mea, nu poți merge cu niște coate cu goale. Zi, cu nicițe, cu nicițe, cu nicițe! Ai nebunit la bine la fata mea, ce dracu, nu ți se mai poate vorbi. Uite așa, părțește, prea mult copil. Să mă lași în pace! Sunt așa de mulțumită că ne-am regăsit. Hai dați mi mâna. Hai odată! Năi ranțu la ne năi ranțu la fundătii. Un sărut pentru Marco. Sunt să rupe între ei da? Hai, hai, spuneți ți odată ceva. Oare frumusețea mea a luat piuitul de tot? Mai sunt la fel de frumoasă? Frumoasă, neranțula. Ca un diamant în soare. Frumoasă, neranțul. Ca visele copilării noastre frumoase. Dar ce păcat, da, ce păcat, da. Toată comoara asta îngropată într-un șanț. Atâta cât atâta strălucire, slucite de urțenie margaritare orbitoare, aruncate porcilor. Un Văl subțire de mătase, dat pe mâna unui nebun. Un trandafir în toată splendoarea lui, rănit, mișelește. Și pentru ce această crimă jalnică. Dar neranțuna de ce, nelejuire asta! Nu erai fericită, iubită! Alături două inimi, flăcărate de prieteni, Cât atât îndrețe disprețuită. Da, dragoste ucisă la proaste! De ce? Aici, aici nu sunt iubiți cei ce vin să vorbească atât de sincer. Nu vorbești de funi în casa spânzuratului și spânzuratele care suntem încă n-au murit de-a binelea. A vorbi așa cum ați făcut-o voi înseamnă să ne spânzurați din nou. Oare de ce nu ni se iartă curajul de a fi ceea ce suntem? Man, eu de aici-au adevărat sigur că măcar am vrut-o! Ce bine e să privești în ochiul unui prieten pe care îl iubești, Marco. Marco Cu cât sunteți de prăpătiți. Eu am pătimit și voi sunteți cei care ați murit. Am pătimit și noi. Mulți, mulți. Pentru ce? Pentru ce? Din cauza suferințelor voastre? Eu nu mă gândesc la ale mele. Eu am, zi... am auzit că aici se spune Anicuța. E numele tău adevărat? Numele meu adevărat! Numele meu adevărat! Eu n-am nume! Oamenii îmi spun cum vor ei să acagita, anicuța sau alt cumva, după inima și loc. Voi, voi m-ați numit neranțula, a furisit nume, care m-a scos din minți și nu am cât place să plătesc cu viața pentru asta. Cine? Anicuța e eu, patrona. Am dreptul să mă gândesc și la taxa mea. Când facem. Când facem. fi persoana de persoană? Ia banii, ia Ia Ia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 de atunci a sărit cu picioare paralizate. Afară de asta, suferă de o tuberculoză moștenită. Unde l-ai cunoscut? La spital. m am impresionat cu firea lui Veselă închipuiți vă toată ziua vă ce service altora. El, un infirm? Chiar așa. Își lua cârjele și baia după cumpărături adăugând ba, bărături, bara unui bolnav care îi răsucea țigările, ba lângă altul care nu se putea mișca și de să mănânce. Toată lumea lui vrea. Nu cumva, de iubirea asta te-ai molipsit și tu? Ba da! Când am înțeles că Aurel nu era nici pe departe atât de vesel cât părea.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 Mi-a o prietenă a mamei, foarte bună croitoareasă. Ca să mă abonisesc, pâinea mi-a cerut să-i dau o mână de ajutor. Aurel a devenit tovarăș vesel de domino, leu pe care îl luasem cu mine, reușea să-i mai descrățească fruntea. Și așa tu, trei am înviorat viața celui cămin de fată bătrână înăcrită. Nu cred că îi prea ușor să fii fabricant de veselie. Așa e. După un an de ședere la domnicearea Caterina, Aurel mi-a spus, la spital barem bolnavii un pat,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 Luându-ne pe toți valvârteși Acest, acest valvărteș era lumea Lumea cu partea ei de frumos și de urât Lumea cu, cu binele și cu răul ei Lumea, lumea așa cum e Și lumea asta Se înfățișă într-o zi în persoana Unei cliente bogate Cu recomandații bune O doamnă elegantă cu bijuterii Darnică de zădeau lacrimile Și cât a înghițit un șerb nu s-a tocmit deloc A chitat totul înainte Deși nu-i fuse să ceru decât un aconto obișnuit parc aud. Spune, domnișoara Caterina, cine e copilul ăsta frumos? Ah, scumpă doamnă, e obiată orfana, ne Ah, cum o cheamă? Anicuța. Cum Anicuța? Anicuța, Anicuța. După numai un Anicuța. an de ucenicie, a învățat deja să conducă singură micul meu atelier Ei. de coitorie. Ei bine, dacă o să-mi faci rochii frumoase, te voi mulțumi cum se convine. Să rămână, doamnă. <laughs> Da, tinerul tot o rudă da, de-a Da, doamna da, da. Și el ne nepoți și tot orfan. Oh. Ce să mai vorbesc de infirmitatea lui? N-are, nare, n-are, n-are, Niciodată nu poți fi sigură. Oh. Trebuie încerca la București cu doctor Mar, cu profesori, că cu... băiatul e deștip și înzestrat. Am aici, am aici niște portrete, câteva pânze. Vai, wow, dar sunt foarte frumoase! Nu da. așa? Sunt foarte frumoase! Să știți că le iau, le iau pe toate Acum mă grăbesc, la revedere, domnișoară, Caterina La revedere, la revedere, Anicuță la, la, la revedere, la revedere Ce inimă, ce inimă Copii, copii, ăsta e norocul vostru Vă vă datorez această minune Eu n am cunoscut niciodată asemenea noroc doar și a presimțit Doamna Pavlic o să vă schimbe viața dar fim bine, Tanti O să fie Poate că până la urmă ne vom alege fiecare cu o partidă frumoasă Și vom juca hindira ah, Pe legea mea Nu mi-ar displăcea deloc Încă aș mai putea face fericit un bărbat Și pentru asta M-aș lăsa pe cubașa de mândria mea De altă dată Sărmana Caterina M-am gândit la vorbele ei abia mai târziu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 Eu un pat cu leu, prietenul meu din copilărie, și apoi, cum e drept va fi rândul meu să vă ascult, iar al vostru sunt istorisiți bucurii și suferințe și vom cânta, vom cânta ca dată, Vă amintiți? Vă amintiți? Ne-a-i ne Un sărut, un sărut pentru Evamimonda. Și un sărut, un sărut pentru un mar. ne Ce-ai făcut, a am vrut să te ce-ai făcut, pe Epaminonda? Repede, dă fugat, mă ajutoare, în ce suntem pe gata! Ce nenorociri! După atâtea zile de luptă între viață și moarte, văd că încă ai buzele arse de febră. No. Gata. Gata, am învins suferința.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 Astfel îi vorbești călăului Dumitale? dumitale. Mai mult chiar. Am să-i sărut mâinile ferecate. Iartă-mă, paminonda. Nu. nu știam că mă iubește atât de tare. Iartă-mă. Paminonda. Aman, bre. Așa se tânguie tot timpul. În rest e mut și nepăsător.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 Face parte din acele ființe în care lacrimile se revarsă asupra inimii Oprindu-i pătăile Marco, da? să-l iubești pe Aurel Fii prietenul și fratele lui El e singur pe lume Dacă mă iubești, nu l-ai niciodată pe Aurel Ne-am și împrietenit Aș putea spune că ne simțim deja uniți pe viață Așa mă simt eu acum cu Epaminonda Pasiunea lui tiranică te-a tulburat într-atâta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 am să-l cu mine și pe Aurel Pentru sănătatea lui A noastră Cred că te-ai gândit foarte bine, Marco Și nu mă dezamăci Fii fratele Și prietenul lui Aurel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 Băiete, adun mi repede o cafea și câteva narghilele. În Îndată e frânt. Amare. Amare. Nu se poate. Epaminonda. Chiar el e. Epaminonda! Tu? Aici? Este... Ești... Marco. Naranțula. Spunem unde-i Naranțula? Tu-i spui încă Naranțula? E acolo, înăuntru. Nu-i se mai zice acum decât... Cum? Ah, Acest acum cântărește mai greu decât o mie de spânzurători. e ah. Marco! Dar, Marco! <sus> de când nu ne-am văzut. Ah, Marco... E drăguța, Anicuța, nu? Da, prietene, e drăguță Îți place de ea? Sigur că îmi place Hai, taci, nu mă mai scozi De ce-l dojenești? Mă iubește mult, săracul Aici suspinul ăsta, l la fiecare pas. Te face întotdeauna să sari, Ca și melodia obișnuită pe care parcageu o cântă pe Bosfor ce zice de o plimbare pe Bosfor? Știu și eu Haide! Uite, o barcă fără barca Giulia. putem urca? Da, bineînțeles, cine ne oprește. Bineînțeles, eu! Cu toate cele bine acceptate de noi! Să spun drept, mi-a fost teamă să nu fiu poftit la vreun teatru. Vă să fii așa de tăcut, ca un cimitir. Pe cornul de aur, licăresc cu Ca niște suflete zgribulite. Am văzut-o ne-am îndepărtat de mal. Nu-mi mm -mm. place toțerea asta. Nici un cântec, o tânguire. E una mult trist. Așa cum stați alândoi la pupă, nănțuiți ca doi îndrăgostiți, abia vă mai deslușesc chipuri. Marco, cântecul. Pe malul mari, pe prundiș, mm -hmm. Ne poporăște O a a O te Poporăște-te, poporăște Ne Poporăște-te, Poporăște-te, Poporăște-te, Poporăște-te, poporăște Ne Poporăște-te, Poporăște-te, Poporăște-te, Poporăște-te, Poporăște-te, Poporăște-te, Poporăște-te, te Poporăște-te, Nu te te Poporăște-te, Poporăște-te, Poporăște-te, Poporăște-te, Poporăște-te, te Poporăște-te, te Ne te Poporăște-te, Poporăște-te, poporăște pentru